Ett beslut i USAs högsta domstol om att också skolorna i sydstaterna måste ta emot svarta elever utlöser i september svåra rasoroligheter, bland annat i delstaten Arkansas, där guvernör Orvar Fobus inte godtar domstolens beslut. Han låter nationalgardet omringa gymnasiet i delstatens huvudstad Little Rock för att hindra nio svarta elever från att komma in. Det blir bland annat slagsmål på skolgården mellan vita och svarta demonstranter. Till slut sänder president Eisenhower 1000 fallskärmssoldater till Little Rock. Också i delstaten Tennessee är det rasspråk. Radions USA-korrespondent Arne Thorén rapporterar. En våldsam dynamitexplosion väckte in natt invånarna i huvudstaden Nashville i sydstaten Tennessee. Motståndare till den integrering av sex tidigare helt vita folkskolor i Nashville som började igår hade sprängt en av de allra nyaste i luften. Idag står bara yttervägarna kvar och tusentals fönsterrutor i ett stort område kring skolan måste ersättas. Polisen uppskattar att man använde sig av minst 300 dynamitgubbar. Attentatet ägde rum strax före klockan sex i morse tid och polisen i Nashville har arresterat fem män som misstänkta. Hemma hos ett par av dem hittade man samma slags turbintråd som den som användes vid attentatet en folkskola för de lägre klasserna i Nashville som nästan utraderades och idag står 390 vita elever och en ensam negerelev utan skola. Det trodde vara första gången sedan USAs högsta domstol medlade sitt beslut den 17 maj 1954 att skolsegregation strider mot amerikanska konstitutionen som motståndarna till att negerna släpps in i vita skolor gått så långt som att förstöra hela skolbyggnader.